коли він розчулено. Наступного дня я вже не піднімав, а навпаки, сам піддавав роботи тому, кому передав мітлу і швабру. Душа моя святкувала. В тому я не знав. Удари гонга, що нагадували про закінчення роботи, були для мене ненависними. І де б я не був, чим би не займався, срібляста жила у моїх очах і чекала нетерпляче, коли я знову повернусь до неї. Лікар навідувався часто – Оглядав мою роботу і неприховано торжествував. Не здоровилося старому, і він попросив мене пройтися з ним до його домівки. На свіжому повітрі йому стало краще, настрій прояснився, зайшла мова про історію культури. Я почав розпитувати про найвеличніші шедеври нашого прекрасного мистецтва. В історії старий почував себе впевнено, для нього невідомих закутків там не було. Розповідав він як поет, високим даром слова наділений. Згадуючи імена великих майстрів, побожно дивився в небо, ніби бачив ті імена вгорі, виписані блискучими зорями. Про славетних мучеників краси, розчавлених за священну гордість талантів, говорив зі слізою в голосі. Я запитав, а вам доводиться переживати творчі муки? Звичайно. Я гірко мучусь і мучився від того, що нечасто мені щастить піти далі, знайденого і осягненого. Я попросив, дозвольте зробити з вас портрет. «Навіщо?» – здивувався старий. «Ваші твори житимуть довго. Тільки мої?» «Може й мої!» – невдало пожартував я. Старий сердито блиснув окулярами і сказав ніби самому собі – Скільки було на світі великих подвижників, що палили себе для того, щоб хоч трохи зігріти замертих від холоду неправди. Тисячі тисяч, але хіба ж вони для слави горіли, для пам'ятників? Люди творили з каменю і металу їх постаті і виставляли на площах велерюдних, щоб ті велетні кам'яними очима бачили незмінним або навіть зміцнілим те, що їм життя отруювало. То як вже з портретом? Та махнув рукою, знаєш, що, сино мій, ніколи не бійся, що досить людям більше, ніж візьмеш у них. Хто знає, якою буде старість твоя? Доки сили тобі киплять, потрудися й для неї, для старості, щоб під кінець життя хліб для тебе не був твердішим за камінь, з якого ти нині твориш гімн першому коханню своєму. Іди спи, і поглади в мене по голові, як малу дитину. Все йшло добре, можна сказати, прекрасно. Очі старого, зустрічаючись з моїми, світилися лагідно, доброзичливо, і я відчував. З кожним днем сильнішим стаю, все більше вірю в сили власні. Але коли я широко розкрився в роботі, як молоде зілля під золотистим горобиним дощем, несподівано війнуло різким холодом. Чоло старого почало хмаритись, в очах з'явилась недобра тривога. Одного вечора я запитав «що з вами?» «Чим ви так засмучені?» Старий зітхнув, «А, що там мій сум? Твоє здоров'я мене бентежить». Мені полегшало, я майже здоровий». «Майже?» – суворо запитав старий. «Майже здоровий?» Від болю, що затримків у його голосі по моїй спині сипнуло мурашками. «Ти цілком здоровий, ти й не був хворим». «Сядю тут, коліна мої підігнулися». Старий скрушно похитав головою. «Ні, краще встань. Те, що я тобі скажу, сидячи слухати не можна. Скажи, навіщо ти людей обманюєш?» «Я не обманюю. Ти, здоровий юнак, дуже хлопчина, прикидався недужим, пускав ману вічі лікарям, і нині лицеміриш. Твоє місце поки що не тут, ти втік від найвищого». Якусь мить спалахнуло бажання впасти на коліна і чесно про все розповісти. Але я швидко оговтався і знизав плечі. щось ви таке вигадуєте?» «Іди звідси!» – ткнув старий на двері. «Не хочу, щоб до сонцелюбів торкалися руки лицеміра». Я пролежав дві доби. скреготав зубами від сорому. До чого ж я докотився? Яким безсовісним став? Голомозий знайшов мене в ліжку. Губи його тіпались, руки дрібно тремтіли. «Заплутався, соколику? Виставився голим не люди. «Не до тепа!» Я мовчав, ткнувшись обличчям у подушку. «Чого ж мовчиш?» «Збираюся з думками», – сказав я. «Завтра повернусь на чисту дорогу». «Ех ти!» – глумливо засміявся лікар. «Дорвався до каменюки, як голодний звір до маслака. Видав себе, як нерозумне хлоп'я».